Ràdio Trinitat veia 91.6 FM Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat veia 91, Francis, FM La primera emissora local d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona Sona 24 hores Ràdio Trinitat veia 91.6 FM el finançament de les ONG espanyoles pot caure més d'un 30% des del 2012 i fins al 2016 respecte al 2011, a causa de la crisi econòmica. De manera que les entitats hauran de portar a terme noves estratègies per poder sobreviure, com ara a un aprofundiment de la recerca de fons en el sector privat. Ho reflecteix l'estudi sobre el present i futur del tercer sector social en un entorn de crisi, un estudi que ha elaborat l'Institut d'Innovació Social, S.A.D., l'obra Social de la Caixa i la Fundació Price Waterhouse, i que presentat en un acte al Caixa Fòrum. L'informe mostra que fins al 2008 la situació d'abonança econòmica i la importància donada a l'estat del benestar van provocar un creixement vertiginós del tercer sector d'acció social, així, es va registrar un gran volum d'inversió pública que va permetre incrementar el nombre de programes d'intervenció portats a terme per les ONGs i que va fomentar la creació de nombres de tan grans com petites especialitzades en sectors concrets. Entre el 2008 i el 2011, malgrat la crisi, les ONGs van mantenir la seva situació econòmica ja que el finançament públic va compensar la caiguda de la privada. En aquest sentit, l'informe indica que només el 2011 les organitzacions van rebre més de 8.000 milions d'euros de finançament, amb una alta dependència de les administracions públiques, que van aportar el 70% d'aquesta quantitat, mentre que més del 20% va procedir de l'obra social de les caixes d'estalvi. No obstant això, el 2012 va suposar un punt d'inflexió per l'arribada de la crisi i també al finançament públic, que ha provocat retallades en els pressupostos a tots els nivells i la cancel·lació de subvencions i programes. A més, ha augmentat la dificultat de les ONG per cobrar els fons pressupostats, així com per accedir al crèdit, alhora que s'ha reduït el marc de garantia de drets de l'administració i generació d'espais d'atenció, cosa que ha provocat un increment en la demanda de necessitats socials, resolt l'informe. Com a conseqüència de la situació econòmica, les ONGs, entre altres mesures, han hagut de reduir plantilla, tancar seus i començar processos de fusió amb altres entitats. D'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'ifi això és tot un poble qui us parlarà d'acompanyar Susan Ávila Ricardo Malabé i Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 I comencem parlant del barri de la Trinitat i, i hem de dir que ha mort un vianant atropellat quan creuava la C-58. Un vianant va morir ahir dilluns al matí al ser atropellat per un turisme quan intentava travessar l'autopista de 58 al Nius de la Trinitat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'accident es va produir a les 6.26 hores a l'alçada del quilòmetre 0 quan, per motius que es desconeixen, l'home va intentar creuar aquesta autopista en direcció a Manresa. Com a conseqüència, es van tallar dos carrils fins a les 8.16 hores del matí, cosa que va provocar prop d'un quilòmetre de retenció i va complicar el trànsit en una jornada de dilluns, quan habitualment hi ha més cues per entrar a la ciutat i en pluja. L'Ajuntament resol el concurs del Pla Buits per cedir a l'entitat sense ànim de lucre l'ús de solars de la ciutat. La comissió d'avaluació del concurs de Pla Buits, és a dir, buits urbans amb implicació territorial i social, es resol el concurs per tal de cedir l'utilització i gestió gestió temporal de soles municipals, entitats, associacions i fundacions sense amni de lucre a Sant Andreu. La comissió d'avaluació estava formada per membres del govern, dels districtes i de tots els grups polítics municipals, així com representants del Consell d'Associacions de Barcelona, de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, de la Federació de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya, de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i del FAT. A Sant Andreu el solar que s'ha cedit és el camp del ferro número 17 i s'ha cedit a l'entitat Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera amb escoles de l'entorn i infants adolescents del CRAE, que són els centres residencials d'acció educativa, amb una puntuació de 62,7 punts. El projecte a, Org Martí es vol crear un hort i jardí urbà adreçat a les escoles de l'entorn de la Sagrera i Sant Andreu i per als infants i adolescents de la CRAE de Sant Andreu. El projecte vol fer-los partícips de la vida social del barri i educar-los en la relació intergeneracional i en valors com el respecte i la solidaritat. L'avaluació és que la Comissió d'Avaluació insta al districte Sant Andreu a estudiar la possibilitat d'ubicar el projecte presentat per la parròquia de Sant Joan Bosco una, un, en un, algun altre emplaçament, com podria ser l'espai de la foradada número 74. Doncs, per tant, ara mateix el que hem de dir és que el solar de la forada 74 ha quedat desert. La Comissió d'Avaluació proposa declarar deserta la cessió d'aquest espai atès que l'únic projecte presentat de Zoolan ha rebut una puntuació molt baixa, amb 34,1 pun punts, i que en aquest emplaçament ja existeix una colònia controlada de gats de carrer amb una xifra limitada d'exemplars. Parlem d'una exposició, una exposició que es va obrir ahir, es diu el Transpirinenc de Barcelona a la Torre de Carol en tren i es realitza al recinte de la Fabri Coats. L'espejos a bota del recinte de la Fabri al carrer d'Esnadira número 20 ha obert l'exposició al Transpirinenc de Barcelona a la Torre de Carol en tren. L'activitat és organitzada per la l'AFB, Agrupament Ferroviari de Barcelona i el Centre d'Estudis Ferroviaris Via Oberta de les Franqueses del Vallès. S'oferiran fotos, objectes ferroviaris, simuladors, xerrades i maquetes a escala N juntament amb altres objectes d'aquesta línia. Aquesta exposició estarà disponible fins al proper 11 de maig del 2013. L'entrada és gratuïta i els horaris per visitar-la és de dilluns a dissabte de 5 de la tarda a dos quarts de nou del vespre i estarà tancada el proper diumenges i el dia 1 de maig. Aquesta és una de les activitats que es realitzen a través de l'agrupament ferroviari de Barcelona però hem de dir que, a més a més, els dijous dia 2 de maig, és a dir, el proper dijous, hi haurà la conferència del senyor Joan Pallarès, personat, arqueòleg i paleontòleg, col·laborador habitual de diferents publicacions, emissores de ràdio i autor de diferents llibres amb el tema les vagues ferroviàries en el segle XX. Aquest, aquest serà el títol de la conferència, que tindrà lloc doncs, dijous a partir de dos quarts de vuit del vespre. Els dissabtes, dies 4 i 11 de maig, tindrà lloc simuladors ferroviaris a càrrec dels companys de Trensim. Els col·legis i instituts podran eh, concertar una visita amb cita prèvia dins de l'horari de, de dos quarts d'onze del matí a dos quarts d'una del migdia. El telèfon de contacte és el 93345 de 6 de la tarda a 2.45 de del vespre. Doncs precisament d'aquest tema en parlarem d'aquí uns minuts amb un dels seus responsables. També volem informar-vos que el districte de Sant Andreu allargarà els programes socials del Pla de Barris del Bon Pastor Baró de Vivert. Al darrer plenari del districte es van presentar d'altres mesures de govern, com ara la commemoració de l'aniversari del pintor Andreuenc Joan Bardaguer i una altra sobre la promoció de l'envelliment actiu al districte. En dedic al govern municipal ha presentat al Consell Plenari del districte de Sant Andreu tres mesures de govern que s'impulsaran des del districte. Una d'aquestes mesures contempla el poder ampliar els programes socials que s'inclouen dins el Pla de Barris del Bon Pastor i el Baró de Viver durant tot l'any 2014. I és que l'any 2010 es va iniciar el Pla de Barris en aquests dos districtes del barri. Enguany és l'últim any de vigència d'aquest pla i des del Govern municipal es considera necessari ampliar la durada dels plans socials i sociolaborals per tal de poder donar resposta a les necessitats dels veïns de la zona, tot treballant per millorar la seva qualitat de vida. Així, el que es fa és repartir de manera més adequada els fons previstos per a aquests tipus d'accions durant l'any 2013, per tal que també es puguin dur a terme l'any 2014. En total, es destinaran més de 350.000 accions euros a aquestes iniciatives que es distribuiran amb un 60% aquest any i un 40% l'any vinent. La continuïtat dels programes en posterioritat al 2014 s'anirà dotant en exercicis futurs. En concret, els programes que es destinen d'una banda a dones, infants i joves, i de l'altra itineraris, participació i mediació, com per exemple, programes de mediació comunitària i veïnal, promoció de la participació ciutadana, dinamització i senyalització d'itineraris en espais cívics i d'ús esportiu, programes d'interculturalitat mitjançant les dones, activitats extraescolars i dinamització d'infants i joves, entre d'altres. Aquests programes els gestiona la Fundació Privada de Desenvolupament Comunitari. Hem de dir també que l'any 2010 aquests dos barris, eh, Bon Pastor i Però de Vivir,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 que han d'ajudar a cobrir les necessitats i millorar la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres recomencem el nostre programa d'avui. El que farem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tot tornem anem tot seguit amb més informació. Fins ara. Qui té fany Cas Ningú fa cas Tots buits Però plens de fany Cas Ningú fa cas Vius Però no et desvius Fa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 però avançar amb malament, si amb això n'hi ha prou dir. Cas ningú fa cas i mal, ningú fa mal, però tothom se'n sorra. Cas ningú fa cas de l'aludit fracàs. Però sols miren ben aents per paralar noms també. i ara de canal i ara arriben tots contents. Per tant, ningú ho fa tant. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Senyores, senyors, continuem amb el nostre programa d'avui. Hem de dir que l'espai Josep Bota del recinte de la Fàbrica Coats acull des d'ahir a una exposició que es diu El Transpirinenc de Barcelona a la Tor de Carol en tren. Uh, aquesta, aquesta exposició és organitzada per la AFB Que és l'Agrupament Ferroviari de Barcelona I nosaltres doncs, tenim a l'altra banda del telefònic el seu vicepresident Com és el senyor uh, César Alcalà. Molt bon dia Hola César, bon dia Sembla que tenim alguna dificultat per poder escoltar Sí. Hola Hola, sí. Hola bon dia, ara sí que et sentim Molt bé <ríe> <ríe> Doncs explica'ns, allà es va posar en marxa aquesta exposició, oi? Eh? Correcte, ahir, ahir vam fer doncs, una miqueta la posada a punt i vam començar amb una conferència per part dels nostres col·laboradors de l'entitat uh -huh. que va fer la introducció de, des del principi, com va dir, uh -huh. sí, des del principi de la instal·lació de ferrocarrils al que és l'àmbit de, de Catalunya, a Barcelona, per arribar-hi fins a Puigcerdà, que és el, el, el final, bueno, Puigcerdà, l'atur de Carol, que és al final de la línia del Transpirinenc, Uh -huh. que és el tothom, uh -huh. que és el cor de... Bueno, la, la, la pròpia exposició que estem realitzant. Uh -huh. Molt bé. També hem de dir que aquesta exposició parla del transpitinenc Què és, què és el Transpittinenc? Eh, a veure, tècnicament, tècnicament, el que, i els puristes el que denominarien seria la línia que va de Ripoll a la l'atur de Carol, per ser la part que connecta en França. Uh -huh. Però... Per tothom és, com va dir el nostre company, ahir és la línia del de, tren de Puigcerdà uh -huh. i és la línia que va des de Barcelona fins a Puigcerdà realment. Uh -huh. mm, per tant, hem de dir que és una exposició que mostra una realitat que en aquests moments encara la gent pot veure, no? Correcte, o sigui, a veure, la... jo en recull de fotos dic, de, de tota la línia de totes i cadascuna de les estacions que hi ha, des d'on comença ara mateix el que és la línia de rodalies R3, des de d'Hospitalet fins a l'actor de Carol hi ha una foto de cadascuna de les diferents estacions que hi ha, fins i tot algunes de les que ara mateix ja no hi són o no funcionen. I després hi ha una miqueta més de, de recollida d'exposició de fotos... Eh, mostrant doncs, els trens que han anat circulant per aquella línia uh -huh. i alguns punts clau d'infraestructura que tenen la seva particularitat uh -huh. César, hola, bon dia mira, un bon dels és? grans atractius soc Susana Avi, la col·laboradora del programa uh -huh. un dels grans atractius sobretot pels més petits és el simulador que teniu no?, a disposició correcte, aprofitant la, la part audiovisual que, que ofereix la sala eh, tenim la intenció de posar els dos dissabtes estarà a l'exposició eh, utilitzar els simuladors els, els jocs d'ordinador que, que fan de simulació ferroviària que hi ha actualment doncs per mostrar el material que hi ha i bueno, intentar mostrar que hi ha realitat en unes dimensions importants mm -hmm. també de cara als nens que jo crec que és una part interessant és que hem muntat eh, a través de petits trossos de maqueta que es denominen mòduls una maqueta d'uns 15, 15 metres lineals, uh -huh. en la qual fem córrer trens d'escala N, que és 1,166, petites, doncs representant una miqueta un tros de la línia. En concret, el que sí que és el més real o el més així és l'estació que hi ha en al mig, que correspon a l'estació de Toses, o fem intentar reproduir aquella estació. Mhm. Uh -huh. A més, també podem trobar objectes d'aquesta línia, no? Exacte. Uh, a veure, també hem fet una petita representació del que és el material que, que hi ha en aquesta línia, doncs amb marmites dels seccionaments dels canvis d'agulles. Eh, hi ha tres representacions de tres locomotores que circulen per la línia, una no particularment per la línia, que és la parqueta és la cremellera de Montserrat, però bueno, uh -huh. està ambientat dintre del que podem trobar dintre d'aquesta línia. Uh -huh. uh, també col·labora en aquesta activitat el Centre d'Estudis Ferroviaris de Via Oberta Correcte, són els nostres companys de Granollers uh -huh. uh, que els donem les gràcies per aquesta col·laboració i que eh, principalment ells estan aportant tota la part de fotografies són seves no, no recone reconeixerem la seva autoria a la que dues de les peces de cimpulsades que hi ha allà, que són dignes de, de veure, perquè són fites a mà i de forma alta uh -huh. i, i per, per membres d'aquella entitat. Uh -huh. A part d'aquesta exposició dijous, teniu una xerrada, una conferència prou interessant a càrrec de Joan Pallarés Personat sobre Correcte. la importància dels ferrocarrils. Sobre les vagues ferroviàries en concret. És. Exacte, sí. sí és eh, doncs, bueno, complementar no solsament, una exposició és solament per veure si la pots complementar amb xerrades, dona més vivesa i que et doni més informació de d'allò que estàs ve veient, doncs sempre li dona un punt especial. Perquè el Ferrocardí no, no va ser simplement un mitjà de transport, sinó que també va ser una mena de moviment social. Correcte, a veure, va engranar el que era el desenvolupament tecnològic en aquell moment, ara mateix no té el mateix impacte, però continua sent-lo, i no deixava de ser un motor d'economia. I, i s'intenta representar això, o sigui, durant molt de temps, per allà per on passava el ferrocarril, doncs donava una, unes avantatges de cara a industrialització, a, a facilitat de transport, que afavoria aquesta implementació d'indústria, que, bueno, ara s'ha de tornar a replantejar, però, bueno, és qüestió de, de que anar, vagin avançant les coses i, uh -huh. i vagin funcionant. A més, hem de dir que aquesta exposició es podrà veure fins l'11 de maig i que és totalment gratuïta. Correcte, eh, sobretot per les tardes, a partir de les 5 de la tarda, com ja heu comentat abans, uh -huh. i, bueno, allà estarem, allà us esperarem i qualsevol dubte, qualsevol de les persones que hi han allà us pot ajudar i i pot explicar a mil de les coses que, que puguin ser d'interès. Nades, aquest... a, a curiositats o, o anècdotes de la pròpia línia. Uh -huh. Per aquesta exposició també és oberta a les escoles? Correcte. Uh, la intenció seria doncs, que si alguna escola estigués interessada és qüestió de parlar amb nosaltres per veure si pel, pel matí doncs, es volgués uh -huh. anar-hi. Uh -huh. O sigui que hi ha la possibilitat, si l'escola ho demanada de poder també fer la visita al matí. Exacte. Uh -huh. Més dedicat per no intentar no barrejar i a veure, som la gent que som i eh, si s'adjunta massa gent, al final tenen coses a controlar i uh -huh. tota ha funcionar mitjanament bé. I ara ja que estem posats, eh, uh -huh. em podries dir què, què és l'Agrupament Ferroviari de Barcelona? Bueno, som una entitat eh, amb uns, possible, bueno no, més de 20 anys d'història, Uh, que bueno, va, va néixer a conseqüència d'altres entitats, això són evolucions d'evolucions d'altres entitats uh -huh. en la qual ens dediquem donc a al foment del ferrocarril i a la preservació de, de la història del, del ferrocarril. Les nostres principals línies, diguimixís, doncs, eh, recopilació de material uh -huh. i a així... sigui... Des doncs, el que hem comentat abans, marmites, eh, gorres de de d'estació, uh -huh. documentació antiga, a una part més, més física, més eh, més plausible de modelisme de reproducció dels trens a, en escales petites, uh -huh. fent difusió d'això actualment amb, amb mòduls, encara que la seu social que tenim, doncs tenim una maqueta prou important i prou maca per, per veure's, uh -huh. i també una reproducció de, en qüestions de trens desimpulsades per fer sobretot les delícies dels més petits de poder-los portar a sobre i donar una volta, normalment ho uh muntem -huh. per festa major o alguna altra acte uh -huh. que sigui interessant, o per doncs reconeixi. Perquè quanta, quanta gent forma part de, de l'agrupament en aquests moments? En aquests moments estem una miqueta per sobre dels 100 socis. Déu-n'hi-do, no? També... Sí, sí, no ens podem queixar. En això i tenim una activitat bastant important tant a nivell d'entitat de, de col·laboració en el barri eh, perquè des de fa 19 anys que estem fent el, el, a la plaça Massades un mercat de, de venda, intercanvi... Compra de material de, de modelisme, Molt que bé. ho fem cada primer diumenge de mes, accepta, uh -huh. en agost, que s'ha de fer una miqueta de descans. Ah, sí. <ríe> <ríe> ens, ho, ens ho mereixem tots, això. Exacte. I, doncs, eh, I fent activitats, doncs, juntament amb la Federació de Catalana de Mixta al Ferrocarril, doncs, uh -huh. amb exposicions doncs, una miqueta arreu de Catalunya... Uh -huh i fent viatges, fent una miqueta de tot i el tenir aquests socis darrere doncs, també ajuda, la veritat A més hem de dir una cosa important que és que eh, els nostres barris i precisament la Sagrera doncs, és, un de, és una de les zones on el ferrocarril en aquests moments està agafant força, eh, força no? Mm. Sí, no, no a veure, el, justament pel tema de Sagrera fa 6 mm. anys, 7 anys nosaltres vam realitzar amb l'Ajuntament uh -huh. eh, una representació de la maqueta de, de l'estació de la Sagrera, de 20 metres, crec que hi ha alguna companyia que ha, ha parlat alguna vegada sí. i doncs sí actualment el, els grans projectes ferroviaris a Barcelona estan ara mateix a la Sagrera, que és uh -huh. on s'ha de construir la gran estació i també justament aquí a Sant Andreu, ja que on estan els tallers del Talgo, uh -huh. és on ha d'anar-hi un dels tallers de l'AVE. O sigui que, vulguis que no, també és un altre... Anirà soterrat pel tema de que, bueno, que després va el parc a sobre, uh -huh. però també és un altre pol important de, fins i tot et diria, de feina i de moviment, uh -huh. que pot ser interessant tant pel barri com per la ciutat com per tothom. Per tant, ens hem de sentir orgullosos de poder pertanyar a, a, als nostres barris, no? a, a tot el districte de Sant Andreu. Sí, i a més Sant Andreu sempre ha estat molt relacionada amb el ferrocarril. Va ser un dels pocs punts dintre la ciutat de tenir dues línies de tren, com és la línia que tenim pel, de les dues estacions que tenim a sobre, uh -huh. Sant Andreu Arenal, Sant Andreu Contal, uh -huh. a més a més de la història que, que hi havia dels tallers del nord, que és el que hi havia on hi ha actualment Can uh -huh. i la maquinista terrestri marítima, que, bueno, on està actualment la... el centre comercial. Uh -huh. O sigui, sempre ha estat molt relacionat al poble de Sant Andreu amb, uh -huh. amb, uh, amb el ferrocarrils.. Molt doncs des d'aquí el que volem és fer una invitació als oients ja que ens estiguin escoltant doncs que es passin per aquesta exposició al Transpirinac de Barcelona a la Torre de Carola en tren que es fa a l'Espai Josep Bota de, de l'Alfa per i Coats. No? Uh -huh. Us esperem, bueno, donant-vos qualsevol explicació que necessiteu, mai hi serem. D'acord. Hem de dir que aquesta exposició està fins l'11 de maig, no? Correcte. Molt Fins a les 8 del matí, de la nit, de l'11 de maig, en concret. Molt bé. <síntic> doncs, César, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí i esperem doncs que aquesta exposició sigui un èxit per tots els veïns i veïnes d'aquí dels nostres barris. Moltes gràcies a nosaltres per donar-nos aquest espai per poder parlar d'ell i esperem que continuï uh -huh. l'èxit que ja hem de tenir de moment amb la, amb la inauguració i que uh -huh. es mantingui aquest aquest, aquesta assistència. D'acord. Doncs moltíssimes gràcies. De res. Gràcies a, a vosaltres. D'acord. Doncs, tal com ens deia ara mateix el senyor César Alclà, als col·legis i instituts podeu concertar visita prèvia i doncs, acostar-vos perquè entre les dos quarts d'onze del matí i dos quarts d'una del migdia doncs, els nens i nenes tinguin la possibilitat de poder gaudir d'aquesta exposició Transpirinenc de Barcelona a la Torre de Carol en tren. Eh, hi ha un telèfon de contacte, tal com ens informava abans la Susana, que és el 9-3-345-0548 i podeu trucar entre les sis de la tarda i dos quarts de nou de la nit, que us, at us atendran perquè pugueu gaudir doncs precisament d'aquesta exposició de la qual us anem parlat avui el que fem ara mateix una petita pausa i atenció perquè després el que volem fer és parlar de seguretat i ho farem amb els Mossos d'Esquadra que ja els tenim aquí a l'altra banda de, de, de l'estudi per tant eh, fem una pausa i tornem sí. i se'n riu perquè no sap qui és qui som.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tal i com us dèiem, avui volem parlar de seguretat i ho fem a través de l'Oficina de Relació amb la Comunitat dels de d'Esquadra de Sant Andreu. I avui tenim amb nosaltres el Jordi Ruiz. Molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Doncs avui volem parlar de la gent gran, no? Perquè quan ara ja som a finals de mes, avui precisament és l'últim dia del mes d'abril i és quan doncs, la gent gran és, rep el, el que és la pensió. No? Sí, doncs entre el 25 i el dia 30... Mm. la gent gran percep la seva pensió i tenen la mala costum d'antigament es feia així que ho treien tot, ho guardaven tot a casa i el costum de la gent gran és anar el primer dia que cobren tot i ho saben ja, estan fent cua allà a la caixa a primera hora del matí per treure tots els calers i ho treuen tot o sigui, no van traient si com van necessitant ells van allà i demanen tota la paga que tenen, deixen allà una miqueta un raconet per pagar les quatre coses que tenen, però normalment ho treuen tot què passa? que el modus operandi de la gent que abans treia calés demanava la cartera però ara els hi demanen ja el sobre perquè saben que els hi posen els que els en sobre i quan surten i els segueixen Directament li diuen, que li caridongui, el sobre perquè saben que el porten. Per què? Perquè abans la gent gran i que encara abans no, i ara continuen desconfiant d'un jove que tenen a la amb els pantalons trencats, una samarreta i unes arracades, una samarreta amb molts coloraines o coses rares pintades, però el que no saben realment és que al costat tenen un matrimoni d'uns 50 anys que realment són ells els que estan esperant que aquella dona surti, la segueixen fins a casa, esperen que entri a que entrini a dins la porteria i el li treuen els calés lo bo, si li treuen demanant-li uh -huh. però ens estem trobant a tota Catalunya que ja només els demanen que si no són amb violència els hi donen una bufetada que diguem nosaltres cogoteros que li donen uh -huh. un clatellada i la dona s'espanta o com recentment ens han trobat la setmana passada van tenir una senyora uh -huh. que el que feia era els, la gent gran anaven allà, els anaven toquetejant una miqueta, hola, guapo, no sé què, i anaven unes tallades, unes tanalles i li, traia la, li tallava la cadena, o li traia els o una polsera aquella que porten, fins i tot havia intentat abusar sexualment de, de gent gran, per, per tal d'aconseguir la fi que era trair el rellotge, o mm. una arracada Aquest o una cadena... Aquest és innovador, perquè fins i tot arribar a abusos sexuals de sí, moment... Sí és sí, el primer sí. cas que s'adona però clar, ha sortit a les notícies i la dona tenia acumulat 50.000 euros a casa o sigui que li sortia a compte a més a més ara ve per fi al bon temps a veure si ens tenen una negra de treure la pluja i les dones surten de casa i se posen su mejor sajuarez o sigui, se posen mm -hmm. les millors arracades les millors cadenes que tenen i a l'or té un preu molt ara mateix. Llavors, què passa? Que és molt fàcil eh, veure una senyora gran que saps que és la gent més vulnerable d'ara, que no podran seguir corrents, que no... Llavors, què passa? Que com que tenen molt a la vista, fan una estrabada, els nanos, ojalà que no li passi res amb ella, al migdia dels casos no li passa res, però el pitjor la poden tirar a terra i donen-se un mal tanto. Llavors, què passa? Que els nanos joves i no tan joves, van, veuen, li fan l'estrabada i van a vendre l'or. Com que és molt car, poden treure 200 o 250 euros per un culleret. I clar, si fan quatre estrabades al dia, comptin vostès la quantitat de calés que s'emporten. Doncs tenen a la paga. Perquè, clar, sempre hi haurà algú que en un mercat més il·legal disposat a no preguntar l'origen de l'or, el Pro de l'or mai baixa. No no sempre, i cada vegada més alt. i aquesta gent sí que et demanen eh, el Dni i fer una fotocòpia de del que estàs entregant perquè la policia va fer un seguiment dels llibres de la gent que entrega jo ja són allà perquè no siguin joies robades. Però segurament que nosaltres ho desconeixem que hi ha botigues d'aquestes que no els hi demanen rebenen allà li donen l'or i una mica més, preu més baix que el que li donarien si li fan fotocòpia, i a córrer uh -huh. una altra cosa important eh, no han d'anar sols mai a treure calés i a més a més tenen tot el temps del món si estan jubilats poden anar cada dia cada dia a treure calés que necessiten 50? doncs 50 però no fa falta que ho treguin tot perquè el problema no és que li treguin el calés el problema és que li facin mal uh -huh. i el que deia que sobretot és que desconfien de qualsevol persona o que no vagin a la panaderia o a la carnisseria ai niña, pues ahora voy a ir al banco que havia a sacar toda la paga clar, no saben qui tenen a darrere i estan pronunciant els quatre vents que van al banc a treure els calés mm. sí, sí. en fi doncs una situació força força lamentable, la veritat sí, no? i a més a més amb la situació, amb la crisi econòmica que estem patint, encara es multiplica encara molt més clar, i és el que deiem que han canviat les tendències és que ja no és la gent jove, és que és gent gran, que es dedica només a això i clar, si tu ara el dia 20, entre el dia 25 i el dia 30 treus quatre sobres a quatre sobre persones grans doncs pues si cada persona em portaven 700 euros Uh -huh. són tres sous saps? hi sí, ha sí, ja, potser en un moment i no se sap fins a quin punt eh, la, les persones grans eh, poden denunciar uh -huh. si s'arribarà a recuperar eh, la pensió que ha estat sostreta no, no, això ja difícilment ho, re, ho tornarà a, a guanyar no? uh -huh. però clar, molta gent no ho denuncia perquè clar, m'han quitat tot el diner i clar, el meu fill sempre em diu no ho treguis tot, ja t'acompanyo jo i clar, ara, ara em fa vergonya dir-li i uh -huh. no diu res però totes les vegades que s'ha dit que s'ha comentat aquest tema que ha sortit els mitjans de comunicació encara hi ha gent gran que cau encara, encara. són, els, eh, els, són els costums de molts, molts, molts anys i és molt difícil que deixin aquests costums Sí, sí. Nosaltres, per ser, jo vaig anar a un cas amb una vegada, una senyora gran que va morir i quan es traien, traien totes les coses dels seus fills en allà van trobar 5 milions de peles a sota d'uns calaixos enganxats allà amb sobres, 5 milions de pessetes o sigui que costa molt guanyar això sí, I la dona sí, sí. allà posant posant-ho, posant-ho posant baix són formiguetes i a sí. més d'un cas que han entrat a robar cases de gent gran i s'han endut barbaritats de diners Sí, sí. A part de joies, ja però clar, unes barbaritats per això, perquè agafen tota la pensió I ho, treu, i ho van guardant Un altre consell és que si estan sols a casa que no ho diguin a ningú i que no obrin a ningú, gent desconeguda és que no han d'obrir, això tenen la mirilla aquella o preguntar a través de la porta qui és no deixar entrar ningú perquè també ens trobem robatoris violents a dintre de cases i per desgràcia això és el més fotut I és important que també s'han donat casos de gent doncs, que li obre la porta perquè va identificat amb alguna empresa i que de, demanar identificació sí, sí, sobretot, però que no obri que no obri, sí, mira, això no ho he contractat jo el que sigui, ja està, però estàs segurs a casa mm -hmm. d'acord, doncs seguirem parlant d'aquests temes en futurs programes perquè evidentment cal alertar a la gent gran de, de tot això que, que està passant, no? perquè quan sortim de del caixer, si és que van atreure doncs, tota, to, tots els diners de tota la, la, la pensió doncs, que no es trobien en casos com, com aquests no? mm -hmm. D'acord Molt bé, doncs Jordi Ruiz moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui Moltíssimes gràcies a vosaltres per deixar-me col·laborar a la ràdio molt bé, i ens retrobem en una altra ocasió. Hem de dir que el Jordi Ruiz pertany a l'Oficina de Relació amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra d'aquí de, de Sant Andreu i d'aquí doncs, 15 dies continuarem parlant d'altres temes que puguin ser d'interès per la seguretat dels veïns i veïnes d'aquí de, de, dels nostres barris. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem. Fins ara. Un altre cap, silencis fa més mal que les paraules de tots dos somies la seva cara o penses i no soc jo acabes de decidir I ens fas creure tots dos que ens hem equivocat I inventes una altra excusa Escolto, simular Remenes aquella foto en la camí que...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 i... a la una el pengem al blog Exacte. o sigui que el podeu escoltar amb molta calma i play i pause Això. i anar apuntant amb calma i tranquil·litat doncs per anar apuntant-ho el que sí que us volem recomanar doncs, és que escolteu el nostre blog que és totunpoble.blogspot.com també recomanar-vos que si ens voleu fer arribar qualsevol tipus de suggeriment eh, perquè comencem perquè continuem fent el programa tan bé com ho fem fins ara doncs ens ho podeu fer arribar a través d'informatius arreba rtb fm.com informatius arroba com, o a través del nostre número de telèfon que és el 933456454 doncs també. tota mena de dubtes, que queixes, suggeriments... Doncs I també si teniu aquí. alguna associació, algun grup, així feu ah, alguna exacte. activitat, alguna acció i voleu donar a conèixer els veïns a la Trinitat Vella per haver-ho de Viver i Sant Andreu, ens podeu posar en contacte amb nosaltres ah, això. i en, ens informarem la Marta V. Doncs, si et sembla, comencem parlant del Sant Andreu Teatre al SAT CAU que us ofereix a partir de demà una obra que es diu Simplicissimus. Al Sant Andreu Teatre, alçat al carrer Neopatria número 54, obra demà una obra plena d'imaginació i fantasia. Una festa que combina diferents disciplines escèniques. El seu nomen, Simplicissimus. Simplicissimus, la primera revista musical infantil i familiar, ens endinsa en un univers particular on la dansa en les seves diferents vessants, clàssic, contemporani, jazz modern, claquer, Music Hall, doncs uneix amb el teatre, els elles o l’acrobàcia, en un divertiment ple de ritme i un fantasi d'imaginació i color. Simplicíssimus és un còctel divertidíssim on tot és possible, que descobreix un món nou als més petits en un homenatge als temps dels teatres de fusta i als decorets de paper pintat. Aquesta activitat, aquesta obra, compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, amb el Conca, i l'Ajuntament de Barcelona a través de l'ICUP i té una durada de 60 minuts. No té text, per tant, els nens petits ho passaran la mar de bé i el prou de l'entrada és de 9 euros. Més coses comentar-vos, ens en ara cap al Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix dijous concert, cicle primavera 2013. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, us ofereix aquest dijous, a dos quarts de vuit del vespre, l'activitat musical Dijous Concert, cicle primavera 2013. Tots els cursers són de franc i és una activitat organitzada per l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu. Molt bé, doncs intentarem dijous posar-nos en contacte amb l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu perquè ens expliquin quins quin concerts tenen organitzat per aquest dijous. I ara volem parlar dels primers autobusos híbrids via articulats de 24 metres que es posen en marxa doncs, precisament aquest proper mes de maig. Durant serveia la línia H12 de la nova xarxa de bus, que s'ampliarà la tardor amb 5 línies més i millorarà les freqüències de pas. A finals d'any la nova xarxa tindrà 10 línies de les 28 de previstes. Doncs aquesta tardor entraran en funcionament cinc noves línies a la nova xarxa de bus, que ja tindrà 10 línies de les 28 previstes. Aquestes noves línies són les horitzontals, la H8, que va de coll blanc a la maquinista, l'H10 que va del Coll Blanc fins a la Pau i l'H16 que va de la, de la paral·lel diagonal del paral·lel al Diagonal Mar. I les verticals B3 que aniria de Zona Franca fins a Serrià i B17 que va de Port Vell fins al Carmel que a aquestes línies el que fan és substituir les actuals línies 15, 43, 44, 72 i 28. En fases successives continuarà la implantació dels altres eixos fins a completar les 28 línies ortogonals que conviuran amb la xarxa de línies convencionals, tant urbanes com interurbanes, i amb els busos de barri. L'Ajuntament està posant en marxa tota aquesta xarxa més racional, eficient, pensada per les persones i la seva comoditat. Segons ha comentat doncs, l'alcalde de Barcelona, en Silvia Triasca, ha afegit que aquest és un projecte de gran transcendència que vol posar el transport públic de superfície a l'alçada del segle XXI i arribar a completar una xarxa de les més avançades del món. I ara, si us agraden els nens i les nenes, atenció, perquè eh, es, doncs, la setmana que ve eh, comença es realitzarà aquesta tercera audiència pública de nens i nenes del districte. La sala Andreu Cortines, a la sota del districte de Sant Andreu, a la número us oferirà el proper dimarts 7 de maig, a les 11 del matí la tercera audiència pública dels nois i noies del districte de Sant Andreu. A l'audiència assistiran el regidor del districte, Ramon Blasi, i la presidenta del Consell Municipal del districte, la senyora Imma Morales la Tornem cap a Can Fabra, anem al Centre Cultural Can Fabra que us ofereix la reunió informativa Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama. El Centre Cultural Canfabra, Fabra, al carrer del Segre número 24, us oferit la reunió informativa Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama. Serà el proper dimarts, dia 7 de maig, a dos quarts de 6 de la tarda. I la xerrada va adreçada a totes les dones entre els 50 i els 69 anys i és una activitat organitzada pel Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama. Doncs ja teniu dues coses a realitzar dimarts la setmana que ve. En primer lloc, al matí, aquesta tercera audiència pública de nens i nenes del districte i després a la tarda, si us acosteueu a Can Fabra, doncs podreu audir d'aquest programa d'detecció de precoç del càncer de mama, que us informaran doncs, de què és, què és el que heu de fer per poder eh, evitar-ho. Més coses, anem a l'acte de reconeixement als finalistes del tercer certamen d'impuls a la recerca jove 2013 al districte de Sant Andreu. A la sala Andreu Cortines, a la seu del districte de Sant Andreu, a la pròxula fila número 1, us oferirà el proper dimecres, dia 8 de maig, a les 6 de la tarda, l'acte de reconeixement als finalistes del certamen d'impuls a la recerca jove 2013 del districte de Sant Andreu organitzat pel Centre de Recursos Pedagògics. Es comptarà amb la presència del regidor del districte, el Raimon Blas, i la presidenta del Consell Municipal del Districte, la senyora Imma Moraleda. Doncs encara tenim d'altres coses, d'altres activitats de comentar-vos. Uh, ens en anem a parlar d'ocupació, i en concret d'un programa que es diu Activat per l'Ocupació. Un programa conjunt del Servei d'Ocupació de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya i de Barcelona Activa, de l'Ajuntament de Barcelona, amb el que podràs conèixer i aprofitar el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 personalitzat i ha un ampli programa mensual de formació per a l'ocupació. T'ajudaran a triar les sessions més adequades a les vostres necessitats i interessos. I ara, que us sembla si tornem aquí cap a, al barri de la Trinitat Vella perquè volem recomanar-vos una activitat que es diu Sabies que es pot jugar escacs a la biblioteca? Doncs aneu a la biblioteca de la Trinitat Vella José Barrero. Perquè es convida cada dijous entre les 6 de la tarda i dos quarts de 8 del vespre a jugar escacs. I si no en sabeu, doncs també us ensenyaran. Més cores a comentar-vos. Doncs, eh, recordem que tenim un número de telèfon que és el 93 345 6454 o bé, eh, podeu adreçar-vos també al mail informatius@rtv/guiomitgefaima.com, dues vies de contacte, dues vies perquè ens s'ho arribar, doncs, tots els dubtes, queixes suggeriments i fins i tot, doncs, això que ens deia la Susana fa moment, que si sou d'alguna entitat o sou d'alguna associació d'aquí dels nostres barris, doncs ens podeu fer arribar doncs, tot allò que vosaltres creieu pertinent que es pot eh, doncs, comentar o divulgar a través d'aquests micròfons. Parlem ara de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Sant Andreu que informa sobre l'associacionisme comercial. L'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, està oferint aquests dies informació per tramitar una obertura de negoci o empresa i fomentar l'associacionisme comercial. A l'OAC podeu trobar un folletó amb la següent informació.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 que formen part del polígon industrial. Ara ens n'anem cap a la Sagreta, novament, perquè anem a parar a la Nau Ivanov, que us ofereix l'obra Immerso Agua i Sombres. La Nau Ivanov, de la Fundació Sagreta, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix la representació de l'obra Immerso Agua i Sombres del col·lectiu Nakadasca.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 els les intenten amagar per no patir però fracassen. Durant la travessia comparteixen escenari amb les seves ombres, encarnació dels seus desitjos i frustracions. Immerso a agua i sombra, se submergeix al públic en un viatge emocional per la vulnerabilitat humana. Després de l'obra hi haurà un col·loqui per reflexionar sobre el tema tractat. I ara ens en anem cap a la Trinitat veient novament perquè volem parlar de l'espai Via Barsino. L'objectiu d'aquest espai és oferir un espai polivalent i seu s'asseu de, de, de l'oficina de del Pla Integral de la Trinitat doncs hem de dir que l'espai Via Barsino es troba a, la, a Via Barsino número 75, que podeu arribar a través de la línia U de la Trinitat Vella o a través dels autobusos 126, 11 i 60. Nosaltres ho deixem aquí, nosaltres marxem i ens retrobem demà no perquè demà festa, però dijous intentarem ser aquí novament per acompanyar-vos. Moltes gràcies a la Susana Ávila, també al Ricardo Malaver, nosaltres dons això de mano, fins dijous. Que Capsense una bona tarda. Deu seu.